Eta bueno, ba Ruben ere etorri zaigu estudioetara eta ba, bera urtuko dugu. Kaixo ruen. Kaixo. Eta bueno, ba, lehen esan dugun bezala, e, datorren e, larun baterako ba odialdi bat da eskapenatik eta fiskat horren e, ingurura egitegitera, gaitera ba ekarri dugu ruen. Bueno, ba lehendabizi bueno, laru, datorren larun batean esan eh eskapenak ba, emanibustazio bati di, ba, de batera ditu dela, Artxaldeko 7 herietan Arriaga plazasatik Bilbotik. Eta bueno, internazionalis aurrean, ba internazionalismo aurrera delopean. Ba bueno, basteko ba, agian e, aipatu itza ba zein dire izan diren arazoiak manifestaldi ontara deitzeko eta eta así Bai, ba bueno, arazoiak e, dira ba Eskapenatik e, azken bi urtean beintzat e, ba pairatu izan dugula intoxikazio kanpaina handi bat, e, Ba bueno, el kartasun internacionalista kriminalizatzeko asmoarekin eginak, ez? E, ba, bueno, hainbat Espainia armediotan ba ikusi izan dugu nola e, bueno, erlazionatu duten askapena hainbat eh ba bueno, eh etarekin, batasunarekin, eta bareta bar, eta bar e, baita ere ba, beste herri batzuetan egiten dugun lanagatik Ba, bai ba, Mapucheekin, e, Kolopian egiten dugun lan agatik, e, egiten dugun agatik, eta, eta beste batzuengatik agatik ere, ba, bai Espainiar medioetan, eta bai ba, Txile Kol, eta Kolombiako medio batzuetan ere, ba, bueno, ari dira intosikazio mediatiko ugari egiten, e, intosikazio mediatiko hauek e, ba, bueno, ba, barne ministerioetatik ateratzen dira, Eta gainera, e, ba, bueno, gure brigadista batek e, hartu zituen e, bere sakeleko telefonoan e, ilketa mehatxuak, ez. Orduan, e, bueno, pentsatu genuen e, baztela e, garaia, ba, bueno, kalera ateratzeko, e, eta gure jardueraren defentsan e, ateratzeko, hau da, internazionalismoa eta egiten dugun lana, defendatzera, gainera ikusi dugu, Esta la bakarrik gaskapenaren kontra datorren olatu errepresiboa, baizik eta, ba, bueno, elkartasun internazionalista jorratzen duten e, beste batzuen kontra ere bai, ez? Bai, Euskal Herriko, Euskal Herriarekin elkartasuna lantzen duten e, batzuen kontra eta baita ere, ba Ba bueno, beste elkarte internazionalista batzuk, ez? Ba Colombia nazioez mehatxatuta daude, ba Paz e Hondegnidad elkarteko kidea eta Komite Internazionalistetakoak ere bai, eta munduko beste ba elkartasun talde batzuk ere bai, eh? Orduan, ba pizka bat horren guztiaren aurrean, hori ba, salatzeko eta gure jarduera defendatzeko deitutako manifestazioa da. Mhm. Eta zergatik uste duzu azken urtetan, ba ba, eh, ba areagotu dela intoxikazio kanpaina hau eta ba askabenaren aurka eta internazionalismoaren aurka urokorrean ba bueno e, imperialismoak beti herri guztietan e, beti egin du eh ba nola e, ba, justiziaren alde sozialismoaren alde bakoitzak e, ba bueno bere herrian e, dituen helburuaren alde e borrokatzen direnen kontra, ez? E, orokorrean. Ba, beste arlo batzuetan eta bueno, Euskal Herrian bertan eta beste herri askotan ikusten dugu nola ba, e, ez daigi e, jarduera zibil eta politikoa egiten duten hainbat, e, ba jazarrita dauden, kriminalizatuta dauden, kartzelan dauden, e, torturatua diren Euskal Herrian da munduko herria askotan, ez? Orduan internazionalismoa ere, ba, zaku horretan sartzen da. Lehenago ere kriminalizatua izan da eta jazarria izan da bai euskal herrian eta bai beste leku batzuetan hor dago ba, emezortzilaro eta emezortzi epaiketa izan zena eta horren emaitza eta hor dago ba, munduan zehar e, ba, bueno, beste herri askotan ba, brigadisten kontra komperanten kontra eta besteen baten kontra ba, betidanik egin diren kriminalizazio saioak eta bueno, kasu batzuetan ere hilketak eta, eta bar, ez? orduan Bueno, e, dugu, ba, horren barruan dagoela. Azken bi urtean aregatu, areagotu bada eta gure kontra areagotu bada, ba, batean ulertu al dugu baita ba, ba, bueno, lanean ari garela eta e, eta borrokan ari garela eta orduan zentsu horretan hori geldiarazi nahiko lukete. Mm -hmm. Ta bueno, manifestu honi, ba bueno, eh, atzikimendua ematen dio no eta aimat talde, bueno, geitu dira, eh, nahiko naiko Zabala zentzagun. E, Ipatu piskate, bueno, atxikimendu kanpaina horren nondin Bai, e, bai asan oso pozi Gau bai, jaso ditugun atxikimendu Ekin, zamehar da ba, ba, manifestazio hau Eta e, atera genuen manifestua Eta horrekin egin dugun Lanketa, ba, hori atxikimenduak Klortu, erakileekin bildu e, Ba, bueno, animatu manifara Etorri daitezen, baitare beren Leloekin, beren banderekin Eta hori dana, naizta espalditxo Gaukagun eh fecha jarrita, ba, gero ba, gertatu da ba, bueno, e, Palestinako azken e, sarraski hori, ez? E, ba, bueno, Gazaren kontra, bueno Gaza eta Cisjordania parte batean ere bai, ba egin duten azken e, sarraski hori eta e, askapenan ibili gara ba horrekin Eta asko horrek eragin du, ba, bueno, nahi genuen bezain e, gogor ezeltzea e, manifestazioari eta, eta manifestuaren lanketari. Eta la eta guztiz ere, e, erantzunak asko izan dira asko, eta gainera kasu askotan ba, ba, bueno, animo mezuekin, eta elkartasun mezuekin, eta eta, bueno, e, gente asko hori ba, etorriko gala manifestaziora, eta, bueno, e, alde horretatik oso pozik, eta, eta oso gustora, ez? Ba, jaso dugun erantzunarekin, zebadakigu olako kanpainak eta olako ekimenak asko izaten direla gure herrian, eta, eta gu behintzate oso pozik gelditu gara, eta, bueno, gelditzen nahi gara, ze horren dikirizten ari dira. Eta, bueno, agian entzuten ari direnak, ba, agian manifestu hori irakurri nahiko dute, edo agian atxikimendua eman eiko diote nora joarko du, hortarako. Ma, bueno, e, ba, bueno, ba, gure web porri atuta, beste hainbat beste berrirekin batera, eta gura, bueno, askapena.rg da, eta gero atxikimenduak bidalina izatera berriz, bera, prentxat, eserekin arroba badute, eta nik hori hori dala zuzen da. Eta, bueno, esan ezagun, zazpiterritan izango dela maripistaldian, haizta Uno, guinean eta busterritan esaten den bai eta espero jentea e, bueno, ez naasteaz e, ez da bakarrik bi orduko aldea dagoela gainera e, beste manifestazio bat ere badago egun horretan daituta bilbon berezguk nahi genuen orduan uh -huh. e, berandu enditxugulanak eta hori bueno, batu, pasatu zaigu justo aurrera duzitzaizkugula ba, egun horretan usteo da bakearen aldeko nazioarteko eguna Eta guzti du gesto porlapazeko manifestazioa dagoela <risa> e, bueno, Tematika pizka bat ezbernia da Eta akaso <risa> alik eta lagungutxienen astea onena bai. Eta bueno, ez dakite bueno, amaitze aldera Ez dakit zerbait gaitu nahiko zenuken e, ba, bueno, e, datorren lanumeterako manifestazio horren inguruan ba, bueno, Guretzat oso oso importantea da manifestazio hau e, pentsatu behar dugu eh, kriminalizazio kanpaina hauek egiten direnean, eh, intoxikazio mediotiko pilea hori egiten denean helburua dala, eh, ba, bueno, internazionalismoa kokiltzea, eh, askapena kokiltzea kasu honetan uh -huh. eta oso importantea da, eh, ba bueno, gure betiko lanetan jarraitzea eta baita ere larom bat honetan jentea asko elkartzea. Zergatik, ba, bueno, intoxikazio eta kriminalizazio hien atzean, ba, estatu imperialistak daude, batez ere Espainiara Estatua kasu honetan, eta e, beraiek ikusi behar dutena da, e, ez garela laukatu, eta presgaudela jarraitzeko e, gure betiko hildoekin. Presgaudela palestinari elkartasuna bidaltzeko, Israeli goikot kampainaren bidez, Koakola eren kontrako boikotea ere babesteko ba, bueno, ba edo gultzatzeko, e, gure Euskal Herriaren lagunekin e, lanean jarraitzeko, eta orokorrean egiten dugun lanekin aurrean jarraitzeko. Eta hori babestea manifestazio baten bidez oso garrantzitsua da. Ba oso ondo, ba, horrekin bukatzen dugu, behialdiago horraziz, harratxaleko e, zazpiterrietan, datorren larun batean, Bilboko Harriagatik aterako den, ba manifestazio hortara, ba jendea animatuz. Ba, bueno, ba, eskerrik asko Ruben demenitza tegatik. Ba, eskerrik asko zuaik. Eta, bueno, bakuina kuña jareko izuegu, ba, zuek ere e, elkarrezketarekin animatu ezta zarete bintzate, kuña entzunda animatu zaitzen den atorrenan, muera datortzera. A, a ber, e, lortze duzuen justo kuñaren azken partean jaztuen atxasartutaz. Azpiter getan, Aspiter, arregat, arregatik, <laughs> arregatik abiatutaz. Ba, sonor, Ruben, eskerrik asko eta beste atarte. Me irasko